Ulermena, irugarren unitatea, asterlanean, kakaotik txokolatera. Txokolatearen osagaiak lortu nahi den txokolatearen arabera ahasten dira. Txokolate beltza egiteko, kakao horea, kakao gantza eta azukrea. Esnedun txokolatea egiteko, kakao horea, kakao gantza, hautsesnea eta azukrea eta txokolate zuria egiteko, kakao gantza azukrea eta hautesnea. guztiek daramate, banila, aromatizatzaile gisa. Hasierako nahhaketa hori, bost arraboleko fingaluan findu egiten da, gera daitezkeen partikulak txikitzeko eta jatean ez nabaritzeko. Txokolate egile batzuek hemen bukatzen dute txokolatearen lantze prozesua kalitate handiko txokolatea lortzeko, findutako txokolatea irabiatu egiten da. Artara, txokolateak zaporea hartu, mikastasuna erabat galdu, eta ukitu leunagoa lortzen duelako. Prozesu horretan, orea berotu egiten da irurogei tamar laurogei gradu hartzen ditu, eta txokolatetan gan sartzen da. Txokolaterik preziatuenek, Astebeteko irabiaketa izaten dute. Ondoren, txokolatea epeldu egiten da, eta molde bero batzuetara isurtzen da. Moldei vibrazioak eragiten zaizkie, txokolateak izan dezakeen airea askatzeko. Moldetan dagoen txokolatea ozteko, tunel batetik pasatzen da, eta txokolatea gogortu egiten da. Gogortzen denean, Erez egoten da moldeetatik kateratzeko. Ondoren, bildu egiten da eta banatu.